багато ворогів і заздрісників, і ми не повинні допустити їх зводити по рахунки з Тютюнником. Ми доручаємо виступити зі статтею про манівці Тютюнника саме Слабошпицькому. Це буде для нього перше партійне доручення. Мені здалося, що зупинилося серце. Вибридаю на ватних ногах із парткому, а під ним вистоює вже підхмелений Григір. Йдемо. Звичайно, винить. По дорозі розповідає йому про перше своє партійне доручення. «Отже, не тією дорогою йдете, Григоре Тютюнник, повторює він, – «не тією», – виявляється, – і потім додає, – Ну, час покаже, хто якою йшов дорогою. А коли ми вже сіли, і бдова буфетниця Валерія налила нам по 150 і поставила по склянці томатного соку, Грігель змінив регістр на грайливий. «А можете Мишуню напиши таку, як вимагають статейку? Квартиру дадуть. Редактором газетки зроблять». Ми випили, горілка вдарила в голову і виступила сльозами з очей. «Грицю, не я душу заблагав я і без тебе, Гірко. А ти забудь ту глупоту, геть викинь її з голови. Дасть Бог день, дасть і розв'язок. Не бери нічого близько до серця, бо здурієш». За якусь годину до нас приєднався Анатолій Шевченко. Він виклав мені такий план. «Головне, якнайдовше зволікати». Тризатиме начальство, де стаття про Тютюнника, відповідай дуже серйозно, я ще не прочитав його оповідання. Пізніше кажи вже прочитав, але ще обдумую їх. Прикидайся шлангом. А там якось воно буде. Життя не таке дурне, як нам здається, як там мовиться, або і шах здохне, або паде шах помре. Інколи горілка, як анестезія. Цим не стверджую її користь у складних життєвих перипетіях. Я вже 34 роки не вживаю алкоголю і не вважаю себе окраденим на життєві задоволення. Але пам'ятаю, стрес і алкоголь допомагав знімати і віддаляв далеко в майбутнє проблеми, котрі вже потребували негайного розв'язку. Отож, коли Виноградський запитував мене, де стаття, я спершу відповідав – «Ви мене так завантажили роботою, що я не маю часу прочитати оповідання тютюнника». Потім, з архісерйозним виглядом, розводився про те, що проза тютюнника – твердий горішок і потребує серйозного осмислення. Редактор або мовчки дивився, або кричав, що мені не вдасться довго водити його за носа. Я ж, як любить висловлюватись сучасна молодь, косив під дурника. Вимовляв, не критик і не маєте зеленого уявлення про те, яка це інтелектуально складна і відповідальна робота. До того ж, я ризикую іменем, бо невідомо, хто і як зреагує на таку статтю. Одне слово, я тримав паузу, і та пауза невиправдано довго трималась. Коли виноградський запитував мене, де стаття, я спершу відповідав –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 Трималась. І тут осел вздох. Чалий уже не секретар парткому. Це різко змінювало суть справи і рятувало мене. Коли Виноградський, уже значно м'якше, заікнувся про статю, я різко відповів йому. Це були інтриги Чалого, який планував знищити Дмитерка. Дмитерко на своєму посту вцілів. Чалий – абсолютний труп. А в оповіданнях Чітюнника я ніякої крамоли не знайшов. Тепер я навіть маневрував своєю... Сміливістю відчував у собі приплив нових сил і цікавості до життя. От що значить відставка навіть одного мракобіса, який був здатен ускладнити людську долю. Як часто в перебіг життя може втрутитися несподівана подробиця. зовсім не істотна з погляду вічності, але така значна для цієї людини. Думаю, Чалей навіть уже вийшов в історію української літератури, але з чорного ходу. Він ускладнив або й зламав сотні доль талановитих письменників. Його часто згадуватимуть у примітках до різних текстів, пояснюючи його зловісну роль у спробах письменників творити якісну літературу, розповідаючи про суд Лінча в українському контексті, натхненником котрого був автор Барвінка Богдан Чалий. Петро Перебийніс, який любив редакторську роботу і знав літературу, з усіх сил витягував письменницьку газету до того рівня, на якому їй належалося б бути. В газеті з'явилися дискусії про стан сучасної прози, про пошуки нової поетичної мови, про етичний кодекс критика. Газета почала набирати тираж, а воднораз із цим проти неї озлобилися графомани, яких у спілці з-поміж її членів було не менше половини. Можливо, перебийність недооцінював загрозу з боку ЦК. Сам же недавно там працював і нібито не мав ні з ким конфліктів. Але небезпека прийшла саме звідти. Після низки принципово важливих для літературного буття і художнього перекладу публікацій Ростислава Доценка, Сергія Білоконя, Григорія Севоконя, а також після того, як газета раптом стала згадувати поетів Київської школи Василя Голобородька, Віктора Кордуна, Миколу Воробйова, Валерія Іллю. Дивуєшся, як цензори це прогавили. З ЦК надійшла команда прибрати перебийнуса з редактора. І для нього, і для нас це було цілковитою несподіванкою. Ні Гончар, ні Бажан, ні Стельмах із їхнім авторитетом не змогли його відстояти. Циковські клерки, чиї імена нікому не відомі сьогодні, виявилися сильнішими за важковаговиків літератури, улаврених усіма можливими нагородами. За клерками стояла міцна як тюрма-система, яка ще тримала весь Радянський Союз. Після перебийноса редактором призначили Бориса Рогазу. Він був чоловіком обережним і поміркованим, м'який вдачею, поступливий, одразу знайшов спільну мову з колективом. Людяність його справді була непоказна. Він писав якусь документалістику і не пхався у визначні письменники. Умудрився зберегти добрі стосунки і з Борисом Олійником, і з Павлом Загребельним, що вдалося, мабуть, лише одному єдиному йому. Бо Олійник та Загребельний влаштували багатолітню міжусобицю, котра розкорола спілку навпіл. Одні виступали як воїнство Бориса Ілліча, звинувачували Загребельного у усіх смертних гріхах, інші стояли в обороні Загребельного і демонізували Бориса Олійника. І з того і з того боку було чимало графоманів, які запопадливо кинувшись служити своїм сюзеренам, використовували цю ситуацію та обрану для себе роль для піднесення свого літературного реноме. Не виходить досягти цього творіння ми, то досягнемо вірною службою впливовому хазяїнові натхненним гавкотом на його ворога. Дехто в такий спосіб уловив собі на груди ордени і запопав премії, не тільки літературні, а й навіть Шевченківську. Стосунки в спілці, та й не тільки в спілці, колись, наскільки це можливо формалізовані, майже втратили цю формалізованість. Наші тягли на всякі адміністративні вершини наших, а їхні Виштовхували на гору тільки їхніх. Читач літературної періодики, не маючи жоднісінького уявлення про те, що діється в літературному середовищі, дивувався, що тут з'явилися два нові табелі про ранги. Один – від команди Бориса Олійника, другий – від Загребельного. Третім був той, кого намагався утвердити інститут літератури, що дистанціювався від спілчанської жабомишодраківки, але канон від інституту літератури оприлюднювався тільки в планових роботах його співробітників, що виходили гомеопатичними накладами та в історії літератури, теж із мізерними тиражами, котрі майже ніхто не читав. Інша річ, скажімо, літературна Україна, в якій повідомляється, що відбувся творчий звіт критика Миколи Равлюка, на адресу якого було щедро навергано гору суперлативів. Виходило так, що він уже, мов би, і не Равлюк, із з його безпорадними, позбавленими будь-якого натяку на літературний професіоналізм екзерсисами, а новітня зірка національного письменства. Хтось же все це читав і все брав на віру? Так примножувалися аберації в сприйнятті сучасної літератури і місця в ній тих чи тих постатей. Мені не хотілося бути в якійсь із ворогуючих між собою команд, але сам Борис Олійник уписав мене до загребельнівців. Причини того дві.